Oscar Schlder negozio zon alemaniarra jaio zela ehun urte bete dira gaur. Ellarka de Schlder liburuaren inspirazio izan zena, baita la lista de Schiller filma ezagunarena ere, mila bederatzie ehhun eta zortzigaren urteko a apiaren hogeita sorttzan jaio zen. Bigarren Mundndu Gerra leertu obraretik, nazien SSSetakokide izan zen Schiller. Informatzaile gisa egin zuen lan, enpresari bile izanik, merkatari poloniaar eta judutarugari ezagutzen zituelako. Eta SS-eko segurtasun indarrentzat egineko lanaren ondorioz, harreman onak landu zituen taldeko goi batzuekin. Kontaktu horiek izango ziren mila 1939an naziek Polonia inbaditzarekin batera negozioerako aukera erraztu ziotenak. Fabrika bat erosi zuen Krakobian, hasira batean heltzeak egiteko eta ondoren artilleria produktziora bidiratuko zuena. Eskulana desio baino garestiagoa zen ordea eta gastuak murrizteko juduak kontratatzen hasi zen langile modura. Eguneroko giza harremanek, hasierako asmoetatik urrun, enpresari alemaniarraren jarrera aldatu egin zuten, judutarrek jasaten zituzten egoerak kontatzen zizkien inan eta Krakobiako getoan errepresioa bertatik bertara ikusteko aukera izan zuenean. Ordutik aurrera zapalduak babestu nahian, Hitlerdlerrek juduta ar gehiago kontratatu zituen, ahlik eta langile gehien, 1000 beratzieun eta berrogeita lagararen urterako, mila berrehun judtar inguru salbatu zituela kalkulatzen da. Gerra ostean, Skoa izategatik segika aritu zitzaizkion, mila bederatzieun eta irurogeita zazpian, Israelek eskerrona agertu zion arte, Jerusalemgo justuen etorbidean zuaitz bat landatzeko eskatu eta laguntza ekonomikoa eskainizion israelek, baina asilderrek gerra usteko negozioekin porrotekin bat ere, dirurik etzuen onartu eta irurugita malauan behartxo iltzen irurugita sei urterekin.